Cases amb ànima Quan entrem a un espai, a una casa, a un edifici només entra ja sentim olors, colors, en definitiva sensacions que ens fan sentir bé, acollits o ens fer incòmodes. La neuroarquitectura es centra en analitzar com l'espai pot afectar o modificar allò relacionat amb el nostre sistema nerviós, amb les emocions i la conducta. Volem saber com ens afecten els espais a nivell neurològic i emocional. L'Anna Garcia és arquitecta, fundadora de Neurona Lab i directora del màster de disseny d'espais interiors a l'escola LCI de Barcelona i i la Gemma Gilgado és experta en color, consultora, docent en diferents escoles especialitzades en el disseny d'interiors. Benvingudes a totes dues. Gràcies. Hola. Un espai, un ambient, afecta com ens sentim i, de fet, pot millorar el nostre benestar físic, mental i emocional. Això és molt. És a dir, cos, i espai van perfectament lligats. Què ho fa que això sigui així? Un espai pot crear emocions? I tant, de fet jo diria que és molt difícil de trobar un espai que generi una sensació de neutralitat, sempre ens estan provocant constantment emocions una altra cosa és que siguem més o menys conscients, però d'alguna manera quan entrem a una casa a un restaurant, a qualsevol espai sempre tenim la sensació de voler-nos quedar o de surt de corrents, pel contrari. I, I això està determinat per un munt de paràmetres que tenen a veure amb aquest disseny dels espais. De fet, el color també ens determina, no? Emocions, transmet emocions, així. Correcte. O sigui, a la... nosaltres reaccionem enfront del color. Ens pot uh, ocasionar sensacions d'acceptació, de rebuig, però el que sí que està clar és que no ens deixen diferents. Cadascú a cadascú ens ressona un color diferent, aquells amb qui hem crescut des de la infància que ens han generat experiències doncs, més plàcides, més lúdiques, o aquests, aquells colors que per algun motiu hem detestat, però ens sentim en molta mesura atrets o rebutjats pel color. I això genera una reacció sensorial a nosaltres, una emoció. Quin, qui estiguis escoltant això pot pensar ja, però això som molt elitistes, és a dir, jugar amb aquests matisos ja és perquè busques una cosa difícil, necessitaràs de molts recursos econòmics, això només ho poden fer les grans cadenes de botigues, d'hotels, etc. Però no és així, cada vegada és més fàcil sin en tenim coneixement és a dir, està més desglossat tot no és més assequible, podríem dir que és més assequible és molt assequible a més és que a vegades és una cosa tan senzilla per exemple, com utilitzar fragàncies naturals relacionades amb l'olor, d'utilitzar romanís, lavandes coses així, que a més tot lo natural serà sempre millor que qualsevol ambientador químic doncs això ja seria una cosa, o envoltar-nos dels teixits, dels mobiliaris, de les cortines, de les, la manteta de sofà, no?, ara que ve el fred, doncs que siguin naturals, que siguin materials agradables al tacte, a l'olor, tot això està molt a l'abast de tothom, cada vegada hi ha més botigues de la llar que trobes coses que són superagradables, desprenen aquesta olor, aquest tacte i, i voltes de coses amb, amb, una, amb un preu molt assequible que, que et fan aquesta sensació de confort, d'estar a gust a la llar, no?,